Du lytter til P1. Så er ferien forbi? Ferien er forbi, og <laughs> vi åbner øh, ballet. Kortsluttet ballet ned, og jeg træder lidt ud på gulvet her og drejer lidt rundt. Skal du fortælle mig, hvad du ser? Ja, en flot mand. Ja, allerede nu, men ja. det vidste jeg jo, Esben. Øh, en mand klædt i sort, øh, der ikke i dag bruger briller. Rigtigt. Mm. Og også en mand iklædt øh, jeans. Sorte jeans. Det er sandt. Og det er der, vi øh, starter Som i dag. vi kender ham. <laughs> Som vi kender ham, lige præcis. Fordi der er nemlig sådan, at jeg har et par bukser, jeg kan lide, og det er så dem, jeg har på altid. Ja. Yeah. Det, øh, det er sådan en, en sikkerhed. Det giver mig ro i maven, når jeg kan trække i, i de bukser om morgenen. Ja. Yeah. Der er bare det, at bukserne koster 1000 kroner eller mm. lidt mere normalt. Og det gider jeg give for et par mm. Og øhm, så er, kender de fleste måske de her annonceagenter, som blandt andet er på, på Den Blå Avis, hvor man ligesom siger, når der kommer en, øh, en tekniksforstærker næste gang, så giver man en notifikation på telefonen. Ja. Yeah. Jeg har så været på jagt efter en øh, agent, som kan give mig besked om alle mulige andre ting også. Og det findes nemlig. Det vidste jeg yeah. i forvejen. Og min mission, det var så at finde en agent. Ja. Yeah. Den, den øh, opdagede jeg så, og jeg opdagede også, at der var agenter til alle mulige andre ting, altså øh, flypriser, eller bestemte nyheder, eller nøgler på nettet, eller om der skete en, øh, en ændring på en eller anden hjemmeside. Og øh, det er det, der så kaldes automatisering, eller automation, og i programmet her, der kommer vi nok til at skifte. Jeg ved ikke, hvad du siger normalt. Øh, ja, det, det gør jeg, helt klart. <laughs> Skifter, <Ja. laughs> godt. Men øh, den her automatisering af ting på nettet, eller øh, at vi kan få besked om, når der sker en ændring på nettet. Det er simpelthen det, vi skal have vi skal i gang med, og vi skal høre, om jeg kunne lykkes med at lave, fordi en ting er at finde ud af, at der findes et program, der kan give mig alarm, når min kopperbuks er på udsalg. En anden ting er, om jeg så også kan finde ud af at få sæt det her program op og få det rent faktisk til at spille. Ja, det er jo, det er jo en af de dele, som man kan sige, som computer kan, som alle mennesker på en eller anden måde kan få brug for. Der er jo altid noget, som vi alle sammen tjekker, om det så er vejret, eller det er øh, prisen på bukser, eller hvad end det måtte være, mm. så er det jo faktisk nok ikke nogen af os, der, der aldrig tjekker noget på nettet på den måde. Altså tjekker et tal af en eller anden art. Det kan også være pollental eller sådan noget lignende. Øh, så derfor er det jo spændende at høre, om øh, jamen, er det er noget, der er tilgængeligt nok til, at alle kan være med. Præcis. Og jeg, jeg tænkte jo, det kunne godt være sådan noget, der var meget enkelt, og det kan jeg så afsløre nu. Det var det ikke. <laughs> Men noget, jeg også fandt ud af, da jeg var i gang med den her proces, det er, at der er noget, der sådan stikker dybere end bare det her med at undersøge noget på, øh, på internettet, og så ligesom tage stilling til, om det er noget for mig. Og øh, det er noget, som jeg har valgt her at kalde automatiseringens sorte hjerte. Oh. Så det kan du glæde dig til at høre om lidt senere. Du lytter til BX-teknologiprogram-korttubbet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmører Michael Malmberg og gør det selv, man Esben Hardenberg. Esben, vi har jo været adskilt i noget tid. Vi har været adskilt i ferie. Vi har været på sommerferie, og det har været dejligt, synes jeg det. Men det er også dejligt at være tilbage. Hvad har du brugt tiden på? Sommerhus. Sommerhus i Danmark mm. forskellige steder, og det er jo det, man mange har nok yeah. gjort i den, i den her <laughs> er sommerferie. Mange, der kommer med det svar. Jeg har ikke været mange flyrejser til uh, Thailand og den slags. Nej, det har været meget begrænset. Men jeg kan sige, at lige sådan på kanten af, da sommerferien var ved at, uh, at slutte, ja. der skete der noget underligt, Og det underligt det var, vi fik en uh, lyttermail. Man kan jo altid skrive til os. Det kan man. På uh, kortsluttet, eller hashtagget Kortsluttet på Twitter, eller sende en sms til Esbens private nummer. Det, <laughs> det får man, hvis man spørger. <laughs> det, kan man, det, kan man, det kan man bede op, og så kan man se, om man får det. Nej, men det, der skete, det var, at Mille Døve har skrevet, og nu vil jeg læse mailen fra Mille op. Hej, Kortsluttet. Jeg elsker at lave lister og track ting. Musik, film, tv-serier, bøger og så videre. Lige nu er det en lidt ineffektiv blanding af lister i min note-app, bookmarks i raindrops-app, letterbox til film, goodreads til bøger, last.fm til musik og diverse apps, der så TV-time, Pilot med mere, til tv-serier, som jeg konstant farer lidt vild i. Jeg savner en podcast-app eller dedikeret podcast-tracker, der viser en historie over de shows og episoder, jeg har lyttet til, for jeg glemmer altid titlerne, når jeg skal anbefale dem til andre eller finde tilbage til en gammel episode. Og hvis I er lige så OCD i forhold til at tracke ting, og har fundet eller udviklet et system, der giver et dejligt overblik over ens medieindtag, så del endelig. Jeg har nørdet lidt med Notion her i ferien, og fik sat en database op til at samle det hele, med forskellige views til at dele op efter emne, medier osv. Men jeg blev aldrig helt venner med det. Især mobil var det ikke særlig effektivt og intuitivt for mig at bruge. Tak for godt program. Hilsen, Mille. Ja, det er en dejlig mail med en masse services- til at holde styr på, hvad man nu går og indtager. Jeg ved ikke med dig, er det noget, du gør meget i, Esben? Altså det her med at tracke og lave lister, Ja. det er i hvert fald noget, jeg eksperimenterer med. Og jeg kan også lige så godt sige det fra starten. Jeg er jo ikke, altså jeg er stadig på eksperimentarstadiet, hvis det hedder det. Ja. Så jeg har ikke noget svar til Mille sådan umiddelbart. Men jeg har nogle betragtninger, som vi skal komme ind på lige om lidt. Men jeg vil gerne høre dig først. Ja. Hvad gør du? For du må gøre et eller andet, ikke? Jamen, altså, jeg gør øh, lidt som Mille, så holder jeg styr på nogle ting, men øh, for eksempel så har jeg mine, de bøger, jeg læser i Goodreads, og der, der tracker så kun bøger, jeg har læst. Det er, der har jeg lavet nogle personlige regler for, hvordan jeg gør det. Jeg tracker kun bøger, når jeg har læst dem til ende, og så øh, øh, giver jeg dem kun stjerner, hvis jeg vil give dem 5 stjerner. eller så lader jeg bare være. Det er et personligt okay. system. Øh, men altså generelt set, så må, så må jeg altså også desværre melde, at jeg lidt er uh, endt et sted, hvor at jeg synes ret tit, det er et <laughs> At det fører alt for meget protokol med, hvad man ser. I stedet for bare at nyde det, og så uh, komme videre til det næste. Så jeg, jeg har uh, med vilje ikke sat sådan noget op. Fordi jeg ved også, at jeg kan få mig fuldstændig i det perfekte system, og så tracke de første 10 ting, og så glemme det fuldstændig. Fordi det, der var sjovt, det var egentlig at sætte systemet op, uh, og ikke at holde styr på det. Og det er enormt skægt det her, fordi da jeg læste mailen, så, så var der straks noget i mig, der sagde, ja, ja, jeg elsker yes. også at tracke og lave ja. lister og, og gøre de her ting. Og jeg kan ikke finde ud af, hvad er det ved os, der, der, der ligesom gør, at vi synes, altså dem er os, der har det gen, går ud fra, ikke? Men, der, men der synes, at det er så, så fedt, at vi kan holde styr på og dokumentere alle de ting, vi ligesom har været i berøring med i løbet af vores, af vores hverdag. Har ja. du et bud på, hvad er det, der, der er fascinerende ved det? Jamen, det føles vel som en eller anden form for øh, præstation, sådan har jeg det da i hvert fald, selv når jeg putter en bog i, i Goodreads. så er det da til det er dejligt. Se, se mig tænkt, at jeg læste, eller så det, så i de fleste tilfælde, øh, hørte en hel bog. En hel bog. Det er måske mellem fire og 40 timer. <laughs> så det er da helt klart en eller anden form for, øh, for mit vedkommende øh, en præstation. Men jeg kunne også forestille mig, at der er også nogen, der gør det for at kunne finde det frem igen. Altså hvor de synes, at hvis det skal have været det værd, den investering, det er at læse den her bog jamen, så skal jeg også kunne bruge informationen senere hen. Og så skriver de noter og, og den slags for at kunne finde det frem igen. Hvad var det, det gode i den her bog? Mm -hmm. Det synes jeg også er meget øh, imponerende. Men, men, men igen, jeg har simpelthen ikke... Øh, Altså, når jeg lytter til bøger, så lytter jeg, og, og så er jeg som regel på farten, så jeg har ikke lige tid til sådan at skrive ned på den måde. Så derfor er jeg også nået til et sted, hvor jeg øh, siger til mig selv, at det er okay, at bare høre en bog for nydelsens skyld, og ikke nødvendigvis skulle bruge det til noget direkte bagefter. Ja, jeg har det er også... et form for kompromis. At jeg, jeg, kan simpelthen ikke, jeg har nok ikke tid til at effektivisere kan man sige, det mere. Men hvad kan man sige? Øh, nu nævner hun jo Lars D. for eksempel som er sådan en service, der holder styr på, hvad du afspiller af musik, og det gør den helt automatisk. Og, og, og det er sådan en service, jeg faktisk har brugt i, jamen, det er nok over 10 år, og det smarte ved den, det er for det første, at den gør det automatisk, så du skal ikke selv ind og krydse af, nu har jeg hørt Thomas Selmy, øh, det der nummer, tjek, og så skal man selv ind og indbrede det hver gang. Det vil jo overhovedet ikke kunne fungere, men det at den gør det automatisk, det er smart. Og det er den så også automatisk, når året om siger, nu skal du se, hvad du har hørt i det her år. Mm. Det er også noget, Spotify faktisk gør nu om dagen, men Øh, men det er ret sjovt, at altså, så se tendenser, at altså, så se, når februar, der hørte jeg kun mye det var da interessant alligevel, <laughs> øh, eller, eller sådan noget lignende, ikke? Men Man tror somtider, at jeg hører kun Indie Rock, og så er der bare øh, Katy Perry øh, hele, <laughs> hele vejen rundt. Ja. Ja. Mille, hun skriver meget specifikt, at det for eksempel er for at anbefale noget til, til sine venner, at så vil man gerne finde det frem igen, og lige præcis den udfordring, jeg har haft, Flere gange, men en gang, hvor jeg, ligesom havde, jeg havde hørt noget, som var super spændende. og så skulle jeg, øh, skulle jeg bruge det, og jeg skulle sende det videre. Det var, også, øh, det var faktisk her på DR, hvor jeg ligesom skulle fremhæve det som noget super godt, og så kunne jeg ikke rigtig finde tilbage til det. Jeg havde ikke, øh, jeg havde ikke fået gemt det men, det, men det havde ligesom indprintet sig i mig, så derfor ville mm. jeg jo enormt gerne finde det frem igen og kunne sige det. Og den følelse... Ja den hader jeg. Fordi det er sådan en, yeah. hvor man ikke... Man kan ikke slippe det igen, vel? Nej. Men man bliver, øh, man bliver sådan besat af, okay, nu skal jeg altså finde det her. Og så må man google i, i hvor lang tid det nu tager, og så finde frem til, okay, hvad, hvor, hvad var det her? at finde frem til, okay, nu... Og så kan man endelig, skal man endelig slappe af igen. Yeah. Og den, den frustration, det alene er den grund nok til, at jeg synes, okay, men det her med at, at, at tracke, det giver i hvert fald mening. Yeah. Og øh, en anden ting er, når det så virker... Når man skal finde et eller andet mærkeligt, fra, som man var i kontakt med for otte år siden, et eller andet kreativt projekt, eller et fedt billede, eller hvad det nu kan være, som, som man så online, og man kan finde det i løbet af, af fire sekunder, fordi man har et godt system til det, mm. så er det også bare en uh, sejrsfølelse på en eller anden måde, synes jeg. Det er jo super er det? det er det virkelig, ja. Og uh, det, det sjove er også, at der er jo masser af... Programmer, som ligesom slår sig op på at blive den her sådan en udvidet hjerne, eller hukommelse, eller mm. hvad man skal kalde det. Anden, en second brain er også nogen, der kalder det en anden hjerne. Ja, ja og jeg har lige her i ferien faktisk øh, begyndt at bruge noget, der hedder obsidian, eller sådan taget hul på det. Ja. Og det er sådan et, et, et informationsstrukturværktøj, eller hvad man skal kalde det, hvor man kan putte altså blandt andet de her ting, som, som vi snakker om nu, altså hvad man har været i kontakt med af, af medier, dem kan man putte ind i systemet, og så kan man linke dem og beskrive dem. Så det vil sige, at hvis, hvis du har læst en god artikel, jamen så putter du den ind i, i, dit, øh, i dit system, og du laver en opsummering af den. Også. Men udover at du gør det, så forbinder du den også til andre ting, som mm. den er forbundet til. Og det skulle så gøre, og så langt er jeg overhovedet ikke, fordi jeg har tre ting, eller sådan noget, <laughs> videre. men det skulle så gøre, at når du sidder og gennemser dine, øh, lad dem, noter, så kan du begynde at, at kombinere dem på på nye ting, eller ja. på nye måder. Det synes jeg er ret besnærende. Så lige sådan off the bat, og uden at være ekspert, så vil jeg sige, eventuelt prøve at kigge på sådan noget uh, second brain software. Ja. En anden ting, jeg gør, uh, det er, at jeg bruger en service, der hedder Pinboard, til at gemme links i. Og det er noget, man, man eller noget, jeg betaler for. Og så gemmer man bare sine links, men man tager dem også op og laver en lille beskrivelse af dem. Og lige nu, der har jeg på min Pinboard en hel masse ting, jeg har gemt. Og nogle af dem er også sådan okay tagget og, og beskrevet, men mange af dem er rådet, ikke? Så det skal jeg selvfølgelig ja, også have ja. rådet ligesom, <laughs> op i, det. ligesom alle mine billeder, og ligesom alle de andre ting, som ligger og flyder, og som vi allerede har lavet programmer om. Ja, jeg, jeg, jeg bruger også pinbord, og det er kun en rødbutik. Jeg, jeg finder dem aldrig frem igen, øh, men det kan jo være, at man er typen, der er det. Og det, noget smart med pinbord er også, at hvis du betaler for det, så kan den gemme en øh, kopi af det indhold du finder. Så det vil sige, hvis du bare mig linket, jamen, så går det jo, som det går på nettet, med at øh, om øh, en uge, så er siden død, og øh, forfatteren for længst forsvundet, men øh, så kan den altså gemme en kopi, så du ved, at du har det til evigtid. Ja. Det er også en, en meget smart ting. Er der andre apps, som du vil anbefale, ligesom på stående fod? Jamen, jeg tror, jeg tror måske, at jeg vil anbefale faktisk, at nøjes med Notion, og så leve med, at det er en lille smule dårligt. Altså, øh, selvom at det ikke passer l nødvendigvis, mm. så tror jeg, at værdien, den helt store værdi er i indholdet og ikke i øh, appen. Øh, og det er også et problem, jeg kan blive for tabt i gang på gang, det med, at appen er som ligesom, jeg synes, den skal være. Men, men øh, Prøv at leve med det, og så øh, se, om ikke det, det går an. Øh, og når du så har 10.000 noter, så kan det være, at du skal til noget andet. Så er det jo fedt, at de alle sammen har eksportfunktioner, og så kan man jo gøre det på den måde. Så vil jeg sige øh, til øh, tracking generelt, jo mere automatiseret, mm -hmm. jo bedre, tror jeg. Men det leder jo fint frem til resten af programmet. <laughs> det gør det, og nu har vi jappet en masse titler på apps og af Links til alle de apps, dem lægger vi selvfølgelig i shownoterne som man kan finde på kortsluttet.dk. Og så vil jeg også gerne sige, at hvis du sidder derude og har et øh, forhold på en eller anden måde til det her med at tracke, og, eller lave lister, og, eller have en second brain øh, med software eller papir, eller hvad det nu måtte være, skriv ind kortsluttet.dk, eller skriv på Twitter med hashtagget kortsluttet. Og så vil vi samle op på det i næste program, hvis der kommer noget, noget interessant ind af den vej. Og nu skal vi snakke om automatisering, og vi skal snakke om mine bukser, som vi teasede for i starten. Fordi missionen den ja. er jo, at jeg vil lave et øh, program, der kunne hjælpe mig med at finde ud af, hvornår de bukser, jeg nu engang har udvalgt mig til min uniform, de er på tilbud. Ja. Inden vi kaster os ud i mine <laughs> mange, mange oplevelser øh, på den her lidt, øh, lidt bumpede vej hen mod et, øh, et program, der kan, der kan gøre det, har du nogle... Øh, med nogle erfaringer fra lignende udfordringer. Det er et sjovt at spørge, <laughs> Jeg har faktisk et gammelt projekt, jeg kan se, det er fra 2017. En gang øh, ville min øh, kære hustru øh, købe en cardigan øh, på H&M's hjemmeside, men det var udsolgt. Og så samtidig var den så igen, og så var den så ikke på lære, og så var den på Æ, Og der tænkte jeg, det lyder som et problem. <laughs> Endelig noget, jeg kan løse. <laughs> Æ, så øh, jeg har lavet en lille øh, app der med en lille smule kode tjekker H&M's hjemmeside for, om den her cardigan var på lager, og hvis den var, så sendte den en sms til mig. Det, var, det virkede, og det fungerede. Hun endte med at købe cardigan i den størrelse, hun skulle bruge den, så på den måde var det en succes. Men det var også sjovt at se faktisk, hvor mange sms'er jeg fik, fordi H&M overrasket til for, at ingen har altså, et stort varelæger og gå ind og ud hele tiden. Så jeg fik jo sms'er en gang om dagen om, at nu var den på lærer, nu var den ikke længere på lager, nu var den på lager, nu var den ikke længere på lærer, Eftersom de kom tilbage igen fra... Øh, altså, tilbagesendt fra kunder. Går jeg ud fra. Jeg ved det ikke. Det var i hvert fald meget sjovt. Så, øh, sådan lidt ekstra bonus-info om, hvordan verdens øh, handelsruter og alt sådan noget fungerer. <laughs> ja. Meget mærkeligt. Ja, og noget andet sjovt, jeg oplevede, det var jo, at øh, de... Altså... Ja, det er jo det, man kalder scraping, øh, som betyder, at man øh, programmelt læser en hjemmeside. Så det, du skriver et program, der tjekker en hjemmeside for dig. Og i gamle dage var det rigtig nemt, for du kunne bare spørge om hjemmesiden, og så fik du koden tilbage, og så var det, så var det koden ligesom død, eller hvad skal man sige, den, den, den var ikke levende på samme måde som mange hjemmesider er nu om dagen. Fordi H&M's hjemmeside gjorde det, at du først fik du siden med indhold, og først når den så var blevet vist, jamen så, du ved, så er der sådan en lille spinner, på en lille ting, der drejer rundt og viser, at nu kommer der altså mere data på hjemmesiden. Og det, så kom den, og så opdaterede den så varestatus efter. Øh, det, og det gjorde det hele meget sværere, for jeg kunne ikke bare bede om koden for den her hjemmeside. Jeg var nødt til at, at, at, at lave et script, der startede en hel browser, og altså en rigtig Chrome inde bagved, fik den til at gå hen på siden, og vente på, at nu var status der, og så melde tilbage, hvad det var. Øh, og og det, det er jo selvfølgelig lidt mere besværligt, men det er jo også vildt, og det kan man. Man kan jo bare sætte altså programmere Chrome til at tjekke det, og så øh, melde tilbage, når den får det, far. Mm -hmm. Og så sammenligne sidste gang, den havde siden fremme <laughs> ja. med denne her gang, og så se, om der er sket en Sådan noget skulle jeg også gøre, ja. Øh, Så øh, ja, det er et sjovt projekt. Og et projekt, jeg har fundet frem igen nu, fordi øh, ligesom du, så skal jeg også bruge bukser. <laughs> <laughs> Efteråret er på vej ja, så lange bukser, øh, Det kan være, at vi skal vende tilbage til det, men jeg har øh, remixet som man kalder det, projektet, og sat det til at pege mod en anden hjemmeside nu, med bukser til mig selv. Godt. Ja. Og det er der selvfølgelig også længst til i shownoterne. Men nu skal vi snakke om mit projekt, fordi jeg gik i en lidt anden vej end, end du gjorde. Jeg, jeg, jeg har ikke evnen til at sætte mig ned og så fra bunden lave et program, der, der ligesom gør alt her. Så jeg måtte prøve at kigge, er der noget derude, som, som kan det i forvejen, og så kan jeg konfigurere det. Og jeg tænkte, det er jo alt andet lige lettere, end at, end at skulle skrive det fra bunden. Og det jeg fandt, det var et program, der hed Hugin. Ja. Og hvis man er sådan lidt nordisk mytologi, interesseret eller bare øh, almindeligt dannet, så vil man vide, at Hugin og Moonin det er Loges to ravne, som han sender afsted om morgenen, eller de flyver sted, og så vender de tilbage om aftenen og fortæller ham alt, hvad de har set og hørt i løbet af dagen, og derfor så har en lukket en hel masse viden om alt, hvad der er sket rundt omkring i verden. Nok ikke så meget om jeans, øh, du ved slet ikke, om, om han er typen, der går op i, men om alle mulige andre ting, som han kan bruge. Forskindsbukser. <laughs> ja, så altså det her stykke software, Hugin, det har det, man kalder agenter. Vi snakkede om de her annonceagenter i starten, som kunne sige, når der kom en ny dims på, på den blå vis. Hugin har en hel masse agenter, som kan lave forskellige ting, altså forprogrammerede øh, stykker kode, som så kan, for eksempel kan tjekke flypriser, eller give der, øh, give sådan en, en, sende en e-mail, hvis der kommer en nyhed med nogle bestemte øh, søgeord. Det kan også være noget, som, som giver dig en sms, hvis det bliver regnvejr i morgen, altså sådan en vævesigt service. Og det kan også være en naturkatastrofe, dem har vi så heldigvis ikke så mange af her herhjemme og så kan det også være ændringer på hjemmesider og det var selvfølgelig det som jeg var primært ude efter ikke? så ved man enten er der bukser på tilbud eller også så er der jordskælv <laughs> ja. øh, men i Men er, er det produkt man køber eller er det noget man sætter op eller hvordan fungerer det det er det er jo så et gratis produkt som, som, som er udviklet og sådan åbentkodet øh, og det betyder at der er en hel masse der kan byde ind og, og videreudvikle på det osv., så men, øhm, men man skal ikke betale for det. Til gengæld så skal man bøvle med at få det sat op, og det var det, jeg, jeg, jeg gjorde. Så jeg kom ind på, øh, på den her GitHub-side, som det hedder, det, hvor man kan hente programmet, og måtte læse nogle, nogle stykker tekst igennem omkring, du kan godt installere det sådan her, men hvis du mm. nu har en Linux-maskine, så skal du gøre sådan her, <laughs> og hvis du nu sidder på en Windows osv. osv. Ja, programmerer, ikke? Jo, så det blev ret hurtigt sådan en, en ting, hvor jeg tænkte sådan, Uf, okay, det... Måske var der en helt flyvefærdig løsning, men så tog jeg mig alligevel øh, øh, øh, sammen og så tænkte, nej, det, det skal jeg ikke kunne lade sig gøre det her. Så øh, jeg brugte noget, der hedder Docker, som ligesom er en måde at køre en, øh, hvad skal man sige, et færdiglavet program inde i sådan en, øh, en kasse på sin computer, altså en yeah. virtuel kasse selvfølgelig, ikke sådan meget, meget forsimplet. Og så kunne jeg hive, hive hele programmet ned og putte det ind i kassen og åbne, øh, åbne den der, og så kunne jeg, kunne jeg få det til at fungere. Og det lykkedes. Og oprindeligt så havde jeg tænkt, at det kunne være fedt at have sådan en... Øh, vi har snakket før om de her Raspberry Pi-computere. Ja. Det kunne være fedt at have sådan en minikomputer, så det var en dedikeret bukse, ja. øh, prisfindingsmaskine <laughs> ja. øh, det, Der var så nogle, nogle teknikaliteter, der gjorde, at det var ikke helt lige til. Og jeg besluttede, mm. at det, det gode kompromis det måtte være at bare installere på min egen computer, og så få verificeret, at, at det her det virker. Øh, men altså, det der så sker, det er, at første hurdle er ligesom at få, få det op at køre sådan i det hele taget, ikke? Og den overvandt, jeg så og fik, og fik sat det op, og øhm, så skulle jeg have, have lavet den her agent, som så tjekkede. Og øhm, jeg ved jo ikke, de her bukser jo ikke kom på tilbud den seneste uge, hvor jeg, hvor jeg har lavet det her program, så derfor så måtte jeg jo prøve med noget, jeg selv havde kontrol over. Så jeg, laved, jeg lavede en, en, en, min egen lille hjemmeside, som jeg så bare ændrede nogle karakterer i hele tiden, og så fik jeg lavet den her agent, som en gang i minuttet, går ind og tjekker, og oh, ser den stadig ens ud den her mm. hjemmeside, eller er der sket en ændring fra, fra sidste gang, jeg tjekkede. Godt tænkt. Det var jo, det var jo ret fint. Og det fandt jeg kodet til derude på, på, på, på hjemmesiden her til, til det her hook in. Og jeg så også, der er også sådan et forum, hvor man kan spørge. Det fik jeg så ikke helt gjort, men mm. der er et forum, hvor man også kan spørge om, om hjælp, hvis man, hvis man vil have hjælp. Så, så det fik jeg til at, at fungere, men så var det jo bare inde i min computer, at jeg kunne se, når nu har den her lille agent været ude og, og gøre sin ting, og den har fundet en forskel eller ikke fundet en forskel i vores forestillede øh, buksepris. Øh, men jeg vil jo gerne have det lidt mere sådan automatiseret, ikke? Og så tænker jeg, at jeg vil jo have en notifikation på min øh, telefon. Det må være det, det optimale, og hvordan får jeg så det? Noget, man kan handle på, ikke? Jo, det, det er noget, det der noget, der skal, der skal, der skal ja. kunne klikkes på noget. Jeg skal have en, øh, et lille dopamin-kick øh, der. Ja. Men, øh, og så måtte jeg jo så søge videre, så, så, så fandt jeg ud af, at der findes en app, som hedder Pushover. Og den gør kun én ting. Den gør, at den gør det muligt for dig at modtage notifikationer, som er som ikke kommer fra en, en færdig app. Altså normalt så er det sådan, at man går ind i App Store henter en app ned, og så kan den app sende en notifikationer. Men på en iPhone, som er den telefon, jeg har, der er det ret svært at få lov at sende sine egne notifikationer. Mm. Men det gør den så muligt, den her, øh, her pushover-app. Og den fungerer så sammen med, med Hugin, og så fik jeg det efterhånden sådan konfigureret. Jeg skulle altså lige så sige, at det fungerer ret godt. Ja. Den kører, agenten der, den undersøger hjemmesiden en gang i minuttet. Hvis der er en ændring, så får jeg en notifikation på telefonen, og den, det virker hver gang. Og den der notifikation kommer inden for 30 sekunder eller sådan noget. Mm. Så, øhm, så nu er jeg klar til ligesom at, at overvåge. <laughs> <Ja>. <laughs> så, så er min plan jo så herfra at finde en, øh, en række webshops, der har de her bukser, jeg gerne vil have. Og taste deres øh, specifikke hjemmesideadresse ind i mit øh, Hugin-program her. Og så får jeg besked, når, når der er sket en ændring. Man kunne selvfølgelig godt, og det kan du måske øh, hjælpe med, ligesom grave mere ned i detaljen og så ligesom sige, at det skal ikke bare være en hvilken som helst ændring. Ja, det skal ja. ikke bare være... Øh, at de rettede en stavefejl og sådan Det skal faktisk være, at vi skal ned og finde, hvor, Pris, hvor er amen, prisen ikke? her ja. og så videre. Men i første omgang, så tænker jeg, at okay, så skal jeg klikke nogle gange, hvor det så ikke, hvor det så ikke giver på det, men, mm. men på et eller andet tidspunkt, så gør det nok. Og så, øh, og, og så, så er jeg også glad nok for det. Og jeg, ved, jeg har lavet systemet sådan, selv, undtagen det her med notifikationen, som bare var en pushover-app. Men det vil så også sige, at hver gang jeg får en notifikation fra min bukseagent her, så ved jeg, at det er noget, jeg har jeg noget, selv lavet. Så det er alligevel en lille sejr hver gang, også selvom jeg ikke får rabat på bukserne. Øhm, kan, man, kan man finde Huggin sat op et sted? Altså, kan man bare købe det, at nogle andre har sat det op? Altså, der, er nogle, der er nogle agenter, som er sat op. Blandt andet øhm, nogen, som, som tjekker, om der er en xkcd, hedder sådan en web-tegneserie, som er meget populær. Det tjekker den om der er kommet en ny, og den tjekker også nogle andre ting, blandt andet beværet, fra når man installerer det. Og så kan man så vælge at aktivere de her øh, agenter, der gør det, og få en, en e-mail sendt ud, hvor der så er en ny information, hvis der er ny information at hente. Ikke? Så på den måde kan man sige, at det er, det er sat op, øh, når man installerer det, så er der noget funktionalitet, man får. Men udover det, så er det så, at man klikker ind, så er der en masse forskellige ting, man kan, man kan vælge imellem. Som, som, man så, som for eksempel den her, der er en ændring på hjemmesiden, eller der er en, en værvesigt, der siger, at det bliver regn, eller øh, der er en flypris, som har ændret sig, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øh, så, så derfor så er der noget funktionalitet indbygget, men det der med at konfigurere det er ikke sådan helt enkelt. Jeg vil nok sige, det er ikke her, man skal starte, hvis man ikke har erfaring med det her, og bare lige vil, vil døbe tæerne i det her øh, automatisering. Sådan en service, mm. øh, service som den her Hugin, Mikkel, ja. Er det noget, der, der sætter nogle idéer i gang i dig, eller vil du bare foretrække hver, hver, hver gang at skrive programmet fra bunden? Altså, det er jo så sjovt, når man selv kan skrive koden, så finder man jo altid de her øh, mjørner, øh, som man tænker, ah, de skulle lige have været lidt anderledes, og så tænker man, det kan jeg lige hurtigt gøre selv, og så bruger man øh, tre måneder på at øh, matche det, de kan allerede. Øh, så ja, jeg vil nok skrive det selv, tror jeg. Det er jo med sådan noget automatisering, når du har gjort noget, tre gange, ikke? Så kan det være, det var smartere at sætte det op til at være automatiseret. Og så skal man jo afveje, er det, vil jeg så bruge øh, mere tid på at sætte automatiseringen op, inden jeg kommer til at skulle bruge på bare at gøre det manuelt, mm -hmm. ikke? Det er altid sådan vægtskålen. Og... Øh, Øh, hvis man skal bringe, hvis man skal tale for den side, hvor det er smart bare at sætte automatiseringen op, jamen så skal det jo være så nemt som muligt. Og der er det jo smart, at Hugin er et helt system, der er bygget fra bunden det, øh, til kun at gøre de her ting. Øh, og jeg er da sikker på, at i enhver virksomhed, der er der en masse ting. Der er jo måske hele øh, jobs faktisk, der kan erstattes af en enkelt øh, Hugin øh, Raspberry Pi øh, motor. Øh, nu så ikke på Raspberry Pi, men på Esbens computer i stedet. Mm -hmm. øh, så, så det er da helt klart noget, man skal undersøge og øh, øh, og jo nemmere det er, det lyder som om, man kan gøre det uden at skulle kode først. Det er jo også en, en stor fordel. Øhm, ja, man skal ligesom plotte nogle ting ind, så man får koden leveret, og så skal man indsætte de forskellige, nogle gange er der nogle, øh, altså nogle brugernavne, eller der er jo i hvert fald den hjemmesidedresse, man vil tjekke, hvis det ja. er det her øh, eksempel med kopperbukserne. Ikke? Og, øh, øh, jeg synes altså, øh, sådan noget scraping er, er vildt interessant, og det er jo faktisk også en af de ting, som kunne være en grund til at lære at kode i virkeligheden for mange mennesker. Altså for øh, måske journalister specielt. Det, det, der er jo mange, der har et job, der indebærer, at de skal tjekke nogle hjemmesider, mm -hmm. forændringer, tjekke den. Øh, Det kan også være, at der er en masse graf fra et sted, man skal læse og bruge dataene til at lave noget, noget andet visuel repræsentation af det samme data. Øh, der er jo sådan set ikke nogen grund til hvis man kan kode i hvert fald, at øh, læse noget på en hjemmeside og putte det over i et Excel-ark, for eksempel. Det, det er jeg da sikker på, at der er mange, der sidder derude i deres arbejde, skulle jeg gøre. Øh, hvis man nu kunne kode det, så er så det bare sket automatisk. Så man bare kørte et øh, script, og så satte det, bam, så var det allerede i Excel, og så kunne man tegne i hvor man ville, så var det jo, øh, så var det jo fedt. Øh, så så den her, det her scraping, altså det med at læse en hjemmeside og bruge dataene, lave dem om til noget andet, det er faktisk en af de ting, som jeg tror kunne være øh, en den bedste grund, eller en rigtig god grund til at lære bare en lille smule programmering for mange mennesker. Vi skal snakke meget mere om automatisering, og det skal vi gøre sammen med Simon Støring. Du er på linje nu, Simon. Hej, velkommen til. Ja, det er Hej. Hej, Simon. Øh, måske skal jeg fortælle, hvordan vi to kender hinanden. Det er en lidt øh, morsom historie, synes jeg i hvert fald. Super øh, Før den her podcast, Jesper. Jeg ved ikke, om det kommer som nyhed for dig, jeg har haft en anden podcast. <laughs> Nej, <det har> <laughs> <laughs> en comedy podcast, der hedder Farvandet Den er lagt i graven nu Men, men for læng siden I en tidlig tidlig episode, der havde vi øh, Komikeren Simon Talbot inde Og der fandt vi undervejs på en idé til en app Som var noget med, at man kunne lave nogle lightning balls Og så skulle man skyde mod hinanden og sådan noget. Det var lidt skørt okay. Til sidst i episoden, sagde vi siger vi Hvis man sidder derude, så kan man jo lige lave den app Det kunne, øh, Og øh, så skete der hverken Hver eller bedre, end at Simon sad derude og lavede den app. Er det ikke rigtigt, Simon? ja det er ret nok. Den gang gik du i skole, men var så programmer ved siden af. Ja, det var sådan noget. Jeg kan snart ikke huske. Det er lang tid tilbage. Det er det. Jeg tror, det er rigtigt, hvad du siger. Der skete også det, at Apple bestemmer, om en app er værdig til at være der. Og de synes simpelthen ikke, det var nok, at den kunne det her. Så Simon var vaks og lavede den om til en forbi app. Så vi havde simpelthen vores egen app til den podcast, hvor man kunne høre alle episoderne ind. Og også skyde lightning på. Og så som en bonusskyde Lightning Ball øh, til det, det, det, det, det jer. Det var nok den eneste kombinerede podcast og Lightning Ball-app, der var på det tidspunkt. Det <laughs> ja. var selvfølgelig ikke nu om dagen, men, men på det tidspunkt var det nok den eneste. Øh, det var vi simpelthen så glade for, Simon. Så vi, vi fik os lidt et forhold til hinanden igennem det. Øh, og du har jo også sådan hen med at blive professionel i det her æh, Lightning Ball-område. <laughs> ja. I hvert fald app-delen af den slags. Ikke sandt? Jo, det er, det er rigtigt. Ja, ja. Det, det startede med en Lightning Ball, og nu, nu sidder jeg på et traditionelt. Øh Konsulentbyrå i København og laver, laver apps. Ikke så mange lightning balls, men, <laughs> men mange apps. Det går nok og kunne alligevel. <laughs> ja. Og du er selvfølgelig med, fordi at du har en masse erfaring med at lave automatisering. Og det er så primært gennem, gennem apps på en smartphone. Men da vi snakkede sammen i telefonen, der fortalte du mig om et script, som du lavede for længe siden, som kunne noget med billetter. Vil du, vil du prøve at fortælle, hvad var det? Jamen, det er rigtigt nok. Øhm, sådan en, cirka en gang om året, der... Øhm, der skal købe billetter til, det er faktisk også sådan en podcast som foregår et sted over i, i USA. Og de her billetter, de er super attraktive. Øh, der er mange, der gerne vil have fingrene i dem. Øhm, men, men de bliver ligesom udgivet på en måde, hvor man ved ikke, hvornår, hvornår billetterne ligesom bliver sat i salg. Øh, og det kommer sådan af flere pulje over en, en usk tid. Og de bliver typisk sat i salg på, på amerikansk tid. Øh, så det ligesom passer godt for dem. Så det er på et eller andet tidspunkt midt om natten i Danmark. Rigtig mm -hmm. øhm, fedt. Ja, det, det er super fedt. Øhm, der så jeg har lavet et lille script, der bruger en service, der hedder Pingdom, som ligesom står og den her billetside for at se, om billetterne bliver sat, i salg, sat til salg. Og så sender mig en notifikation midt om natten og vækker mig, så jeg kan stå op helt groggy om natten og få fingrene i de her billetter. Til stor frustration for... Til delvis glæde for mig selv, men til stor frustration for min kære kæreste, som også bliver væk af de her notifikationer. Så det er godt, det kun er én gang om året, ikke? ja. Men Simon, grunden til, at vi har, vi har dig med, det er jo, at vi skal, vi skal prøve at grave lidt i din hjerne, og så skal vi også finde ud af, hvilke muligheder der er, når man sådan skal sidde. Hvis man sidder ude og får en idé til noget, man gerne vil automatisere, hvad kan man så bruge af, af værktøjer? Nu nævnte du lige den her service, der hedder Pingdom. Mm. Er det, hvordan er den, at skal man være uddannet programmør, ligesom dig Mikkel, eller uddannet, men professionel programmør i hvert fald, for at, få, for at få forstå, hvad det er? Nej, man kan sige, det fede ved en service som Pingdom, øh, er, at den, egentlig så er det, det er sådan en traditionel, øh, hvad kalder det så, performance monitoring tool, øh, som lyder meget, meget langhåret, men det, det, det, de beskæftiger sig med primært, det er at holde øje med hjemmesider og se, om de ligesom, går ned, og hvordan de kører, og hvor godt de kører. Øhm, og det er sindssygt super nemt at bruge, men sådan en, en lille side-geschæft, de har der, øh, eller en, siger, en del af det er også, at man kan monitorere indholdet på en hjemmeside, mm -hmm. for at se, om der ligesom opstår en eller anden fejlkode, eller det slige. Og det er super nemt at bruge, øh, men den måde, det ligesom fungerer på, er, at du siger, øh, en gang hver 15. eller 30. sekund, hver time, man lige er, hvad man lige er til, øh, skal den pinge den her hjemmeside. Og så kan man sætte nogle forskellige parametre op, som den skal kigge efter. Det kan være, at den her forespørgsel på den her hjemmeside bare går godt på en eller anden måde. Øh, man får en hjemmeside tilbage. Det kan også være, at den skal validere et eller andet tekst, der står i, i HTML eller i, på, på hjemmesiden. Øh, I det her specifikke scenarie, jamen, der vidste jeg, at øh, når billetterne ikke er til salg, så, så, så står der sådan noget i stil med coming soon, Og så pingede jeg den bare en gang hver 15. sekund for at se, om den tekst den, den forsvandt. Og hvis den gjorde det, jamen, så måtte billetterne være i salg. Mm -hmm. Det er ret sjovt, ikke, fordi det er nøjagtigt det samme som... Ja. som du har gjort, Mikkel, med ja. dit eget hjemmelavede program, og det er nok det samme, som jeg har gjort med, med Hugin, det der med, jamen vi spørger bare en hjemmeside en gang imellem, er der sket en ændring, er der sket en ændring, er der sket en ændring, er der sket en ændring, mm -hmm. og hvis der så er sket en ændring, så, øh, så, så, så giver os besked, og så, og så skal vi nok finde ud af, hvad, hvad vi skal gøre, og det er sådan set lige meget, om det er, fordi de her billetter så er blevet sat til salg, eller fordi bukserne er faldet i pris, eller, øh, eller hvad det nu kan være, ikke? Og det, er det, det, der så er med penge om også, at det er jo brugt til at holde styr på dem hjemmesider er kørende stadigvæk, så det er jo selvfølgelig indbygget, at den kan alarmere alle dem, der er nu er on call for den givende hjemmeside mm -hmm. og det er jo så bare det, Simon har brugt har det så virket, Simon, har du fået billetter skudt billetter hver gang? Ja, ja det har virket øh, to år i træk Jeg jeg blevet vækket klokken helt tosset om natten for at gå op og købe billetter, det spiller altså bare Ja, oh, det er lækkert. Hey. Det er uh, super nu, godt. Nu, nu er hemmeligheden ligesom ude, så nu kan det være, at det ikke virker esker, <laughs> <laughs> jeg ved ikke, Var det ikke en amerikansk podcast-optagelse? Jo, det er måske lidt niche, <laughs> det ved jeg ved ikke. Det, det tænker jeg. Man, <laughs> men det, man ved selvfølgelig aldrig. Er der, andre, er der andre programmer eller services, som du synes er, er gode til det her, som du selv bruger eventuelt, eller som du har været forbi og tænkt, okay, det er så smart det her? Jamen altså, jeg... jeg jeg bruger, bruger forskellige services, jeg bruger en del på, på min telefon, men når vi sådan snakker web Automation, så er det nok Zapier, øh, som ligesom for mig er den, øh, den primære service. Øh, nu nævner du hookien, det er lidt derhen af, er den her open source variant, og Zapier er sådan den, den betalte model, hvor man ligesom også kan, hvis man kender if this dat, så er det meget ligesom det, men sådan lidt mere... Øh, Lidt mere fleksibelt, lidt flere actions, lidt flere triggers og sådan noget. Mm. Um, og hvis du, lige, hvis du lige skal tage den helt tilbage, IFTTT, altså If This Then that, som, du, som du lige nævnte her. Hvad, hvad gør den? Um, if This Then That, det er meget sådan noget, der, der holder øje med, at et eller andet uh, event sker. Det kunne være noget, der sker på en hjemmeside, men det kunne også være en fil, der bliver lagt i din Dropbox-service, eller et bestemt tweet, der er published eller postet, uh, og så uh, reagerer på det og får... Noget andet til at ske. Mm. Det kan være, hvis, hvis, jeg, hvis man poster et tweet, så kan det godt være, at man vil have det samme tweet ind på Facebook af en eller anden grund. Jamen, så kan den hjælpe dig med det. Den automation kan du ligesom sætte op. Det er, jo ligesom, det er jo fedt, hvordan de har beskrevet produktet i titlen. If this, then that. Yeah. Når det yeah. er det, så er det det. Altså, de kan forbinde to ting. så de, de er ligesom lige mellem dem. Ja, hvis én ting sker, så fortag den næste ting, ja. i, som, jeg, som jeg bestemmer. Ja. Ja. Øh, nu siger du, at du gør meget af det på din telefon, Simon. Du gør jo også meget mere end os andre på din telefon, i det, at du selv laver apps ved siden af dit job øh, i Shape, som jo alle sammen lidt centrerer sig omkring øh, automation på en eller anden måde. Ja. jeg hvert mange af dem. Ja, i, i en eller anden grad i hvert fald. Øh. Hvad er det for nogle apps, du har lavet? Jamen der, øh, jeg har blandt andet lavet en, en app, der hedder Scriptable, som er sådan en... Øh, det er en meget, meget nørdet version af automation, øh, men det er sådan noget, hvor man kan skrive små scripts på telefonen, Javascript scripts, øh, som ligesom hugger ind i systemet. Øh, det kan være ens kalender-app, reminders, fotos osv., og så kan man ligesom manipulere dem med Javascript, med et lille, lille stump kode. Altså, der er jo allerede den her app på din øh, iPhone, der hedder Shortcuts. Mm -hmm. Er der noget tilsvarende på Android egentlig? Ved du det? Øhm, nej, det, er det må vi være tværskyldige. Det kan være, der Hvis er sikkert det. helt sikkert nogle lytter, der ved hvad det. Er. Skriv endelig. Ja, men i hvert fald så er der en app på uh, iPhone, der hedder Shortcuts, som, hvor man kan sætte de her uh, små automatiseringer op. Før i tiden har det været meget sådan noget lidt enkle ting. Hvis jeg trykker på en knap, så skal du gøre de her to ting i de her forskellige apps. Men der, der kommer også en masse ting, som for eksempel er, når jeg går på det her Wi-Fi-netværk, så skal du automatisk gøre de her ting. Det er noget du vil sikkert vide en hel masse mere om, simon, hvad det er for nogle muligheder man får. Øhm, men den her app Scriptable, som du har lavet, mm -hmm. er så til de lidt mere øh, sofistikerede brugere, der kan skrive det javascript, for så at komme helt i mål med deres øh, automatisering. Ja, hvis man kender til at skrive, øh, skrive kode og måske gøre det til dagligt, så kan det bare være nemmere ligesom, at udtrykke noget i en lille stump javascript, end der er med de her øh, ellers meget fine blokke, som man ligesom kan kode med i shortcuts. Mm -hmm. Det er meget sådan noget drag and drop, hvor du sætter to ting sammen, og så gør de et eller andet. For folk, der er vant til at kode, er det måske nemmere at skrive et par linjer kode Så det er ligesom det segment, jeg prøver at tage ind i men man, jeg, jeg, jeg synes, den her uh, shortcut, som jeg snakker om Som vist ligesom, hedder genveje på dansk ja. Uh, ja, Er en, en rigtig god måde også sådan at forstå, uh, forstå det hvis man, ikke, hvis man ikke starter med at kunne skrive kode Men starter med at gerne vil, vil have et eller andet gjort uh, og, og så ligesom forstå det baglænd Så man kan, man kan trække, som du siger, Simon, i de her kasser Og så, så siger den... Uh, hvis, hvis, jeg, hvis jeg klikker her, eller hvis der kommer en ny mail, så sørg for at få indholdet eller titlen af mailen tilføjet min to-do-liste, eller hvad det nu kan være. Så man kan ligesom, man kan ligesom se det for sig, når øh, i, i tak med, at det sker. Eller sådan, ikke? Så det er en meget god måde at forstå, hvordan... At selvfølgelig er det noget kode, der ligger ned og sørger for, at det rent faktisk kommer til at ske. Men det, er meget, det kan være meget sådan, øh, hvad hedder sådan noget, øh, uddannende, eller hvad man skal sige, lærerigt, at, at kunne se flowet i det. Ikke? Altså her kommer en stump data, hvad enten det er en e-mail eller et opkald, eller hvad det nu kan være. Når det så sker, så vil jeg gerne have, at der sker de her, de her efterfølgende ting. Jo, det er sjovt, altså selvom det er visuelt og det ikke ligner kode, så er det præcis det, man gør, når man skriver kode. Altså det mm. er at sætte det ene efter det andet. Når det her sker, så skal du gøre det her, og hvis sådan og sådan og så videre. Så, så det, er, det er faktisk meget tæt på rigtig kode, uden at man skal skrive noget som helst. Mm -hmm. Det er, jo, er ja. fedt. Er der nogle automatiseringer, du selv har sat op? Det, jeg følger der på Twitter, og øhm, jeg kan se, der er sådan en bestemt ting, som det altid kredser omkring. Det er altid pollen tallene du, <laughs> du, du tester. Hvordan kan det være? Jeg tror øh, næsten, jeg kender svaret. Jamen altså, Jeg er super allergisk over for, for diverse pollen-typer, og særdeltid græs. Så det prøver jeg ligesom at prøve at få inkorporeret i min i hele den her uh, smart IoT-automatiseringsverden, så godt jeg nu kan. Um, det er bare super rart at vide, når man som allergikor står op om morgenen, og man ligesom skal forvente sig på at, at rende nye hele dagen, eller mm. næsten den drøber, eller om det egentlig bliver en, en okay dag, og, og hvordan, hvad for noget medicin skal man lige tage, og sådan noget. Um, så ja, det, det har jeg faktisk uh, brugt meget tid på. Um, uh, og der har jeg lavet sådan en lille pollen-widget, der fortæller mig om uh, dagens pollen tal. Um. Kan du så lave den med shortcuts kun, eller skal du have en hel app til det? Så der er, ligesom, øh, der er lidt forskellige muligheder. Som udgangspunkt så er det en hel app, man skal have. Øh, der er ikke understøttelse for at få de her widgets ud med shortcuts af dem. Øh, jeg har lavet en lille, en lille feature i min Scriptable-app, så man mm -hmm. kan køre noget JavaScript der så kører ind i den her widget. Øh, så man faktisk kan lave programmere små widgets på, på telefonen. Der er rig mulighed for de øh, sofistikerede... Ja, altså, helt <laughs> ned på bunden <laughs> af, af nørdspanden, det er herligt. Ja, <laughs> det er ikke, det er. Hvis vi lige skal prøve at træde et skridt, tilbage fra de her meget sådan konkrete ting. Vi har, haft, vi har fingre i og der er jo rigtig mange gode ting, man, man kan, og man kan overveje, og noget af det, som er det mest fantastiske, er måske, at vi har hver vores scenario, så derfor så det her med, at vi kan konfigurere sådan helt på mikroniveau, det er bare, det, det, det er supersmart for os, der synes, det er super smart Der er nok også nogen, der vender øjnene og synes, at det er det mest ligegyldige i verden. Men hvis du skulle sige, Simon, sådan mere generelt, hvad er det, der er fedt eller fascinerende ved at kunne lave de her automatiseringer? Hvad er det så, der, der ligesom gør det for dig, og gør, at du synes, det er interessant at arbejde med, og også nørde med i fritiden? Der er måske den to ben af det. Der er meget den effektiviseringsdelen, som går på, at hvis man ligesom har en eller anden opgave, som man udfører ofte, og som måske er, muligvis er kompleks at udføre, jamen så kan du, så kan du effektivisere den ved ligesom at få computeren til at gøre den for dig en række steps, øh, som med et tryk på en knap eller når et eller andet event sker, jamen så, så, så sker det her bare helt automatisk, uden man ligesom bliver involveret. Øh, og man kan sige, at en sideeffekt af det er så den præcision, der er ved at lade computeren gøre det. Sådan en god automatisering skal i, i hvert fald i mine øjne gerne fungere nogenlunde som sådan en, en matematisk funktion, hvor hvis inputtet er, er det samme, så skal outputtet også altid gerne være det samme. Og det skulle gerne ligesom være det, som, som computeren sørger for. Mm -hmm. Ja, det er en god betragtning. For eksempel har jeg lavet... Det, det har du ikke hørt om, Simon, for det var før, vi ringede til dig, men jeg lavede en hjemmeside, der tjekkede, øh, om en bestemt cardigan var, var på lager hos H&M, øh, mm. for min kæreste. Og øh, før, da jeg skrev den i første version, der sendte den mig sms'er hele tiden, fordi hjemmesiden blev ændret hele tiden, fordi jeg ikke holdt styr på, hvad den sidste gang den tjekkede, om den så var på, altså til stede der eller ej. Mm. Så der er, jo, der er jo ligesom alle de automatiseringer, de har jo en eller anden sideeffekt, ellers så er de jo ikke meget ved, kan man sige. Æ, og der, der skal man selvfølgelig holde styr på, er, er det noget, der ødelægger noget, <laughs> eller øh, er de ligesom sikret på den måde? Ja. Simon, du siger, at at de to sådan overordnede fordele ved det, det er, med, at man kan blive mere effektiv, og så kan man sikre sig en præcision, altså mm. at det, man gerne vil opnå, det, bliver, det opnår man hver gang, fordi man ikke skal gøre tingene manuelt. Som jeg ser det, så er det jo, at der er en hel masse små sådan, øh, friktioner i hverdagen, som vi kan sige, jeg kunne jo sagtens tjekke hjemmesiderne hver dag, om min kopperbuks, at de var faldet i pris, men det er bare bøvlet, og så glemmer jeg det, og så videre, mm. så videre. Hvis, hvis jeg har den her automatisering, så kan jeg, ligesom, så kan jeg fjerne den friktion, ikke? og så kan jeg få det ud af mit hoved. Ja. Timus Støbing, tusind tak, fordi du var med. Ja, tak, tak fordi jeg måtte være med. Nu har vi altså været godt og grundigt i kødet på, hvad man kan med de her digitale agenter, og hvilke forskellige apps, der man kan bruge til at finde ud af, om prisen på de jeans, man st står og skal købe er faldet, eller om det bliver regnvær i morgen. Og øh, Jeg lovede jo i starten, at jeg ville åbne op for noget, jeg havde, havde lidt valgt at se som the dark side of yeah. automation. Ikke? Altså noget, hvor at, at det blev lidt mere, øh, lidt mere øh, tvivlsomt, det her, eller lidt mere sådan, stak lidt dybere i hvert fald på en eller anden måde. Og øh, det sker på den måde, at jeg sad jo og eksperimenterede med det her Hugin-program, som jeg ville bruge til min, til min kopperboks-udfordring, og så opdagede jeg, at den kunne også bruge noget, der hedder Amazon Mechanical Turk. Ja. Og Mechanical Turk er sådan en virkelig mærkelig opgave, hvor man ikke automatiserer en digital agent, altså sådan en, der kigger på en hjemmeside, om der er sket ændringer, men automatiserer et menneske et eller andet sted i verden til at løse en lille opgave for pebernødder. Og det, vi snakker måske sådan noget 5 cents per opgave. Ja, og hvad er hvor der egentlig. Nej, det ved jeg faktisk ikke, ved du øh, det? Ja, det er en historie om øhm, en øh, mechanical Turk, var, det var en, den der, sådan, mekaniske tyrker var en øh, skakmaskine, som kunne spille skak automatisk. Okay. Var historien ligesom. faktisk altså, en, ja, en mekanisk skakmaskine ja. man kunne spille mod, så vandt den altid. Øh, men i virkeligheden var det bare en lille mand der sad ind i og på <laughs> så du tror, det er en maskine, men der er en mand i maskinen. Der, er der er en ligesom bag. Det giver jo fuldstændig mening. Ja. Og det, som man så kan, kan, kan udlicitere af opgaver, som man kan få løst her, det er så sådan noget, beskriv, hvad der er på billedet, og så sidder der en person et andet sted og får en lille bitte smule penge for at gøre det. Eller hvordan opfatter du den her sætning? Altså sådan det hedder sentimentanalyse. Ikke? Mm -hmm. Hvad er det? Er det en glad eller en negativ sætning? Eller hvordan ser du det? Og man kan bede dem om at svare på et spørgsmål. Og det, det kaldes så Human Intelligence Tasks. Mm. Det her overordnede felt. Og øh, det skal vi snakke blandt andet om øh, med dig, Lene Pris -Heij. Velkommen til. Tak. Du er øh, lektor på ITU og institutleder på Institut for Business IT. Det, hvor vi springer i nu her, det er jo, at, at jeg har fundet ud af, at, at jeg har adgang til den her arbejdskraftstyrke, øh, arbejdsstyrke hedder det vist, at folk, der sidder og kan løse alle mulige små opgaver, kan du nogle eksempler på, hvordan vi støder på det sådan i hverdagen? Altså nu er jeg jo mødt dem her, sådan lidt bagom systemet, kan man sige, men kender du til nogle opgaver, som, som de har indflydelse på? Altså denne, de her eh, Amazon Turk-arbejdere eller nogen lignende? Det er svært at vide, hvor de bliver brugt, fordi som du siger, du måske opdagede du det lidt ved et tilfælde, fordi du havde fat i koden nede bagved, men det, det er ret almindeligt, hvis vi forsøger at automatisere processer, og som på på brugersiden ser ud til at være helt automatiske, at der alligevel i nogle af steppene er nødt til at være mennesker involveret. Og det er klart, at det kan være noget mere specialiseret viden, så det er måske nogle højtbetalte mennesker, der sidder et eller andet sted og gør det. Men det kan bestemt også være noget, der er mindre specialiseret, og så kan man jo udbyde det på sådan en platform. Og så bliver det mennesker, der sidder et eller andet sted ude i verden og laver små opgaver for dig, uden at du ved det. Min forventning vil være, at vi, at vi får flere og flere ydelser, der er lavet for os at se automatiseret bagved. Så vil der være flere mennesker, man sætter i gang med den type af opgaver. Så jeg kan sagtens komme til at købe det, uden at vide det. Og det tror jeg bliver mere og mere almindeligt. Er der et eksempel, du kan give her på en ting, hvor vi bruger det i hverdagen, uden at vide, at der sidder de her digitale daglejre, er det, hvis det er kaldt her Danmark yeah. og løser opgaver? Det kunne jo være, for eksempel, hvis jeg kunne stille spørgsmål af juridisk karakter. Altså, det kunne godt være, at der var en service, hvor jeg kunne øh, øh, ligesom stille et spørgsmål, som var noget, jeg var i tvivl om, og jeg havde brug for juridisk rådgivning. Og så kunne jeg godt blive foranledet til at tro, at vi måske allerede var så langt, at, øh, at det kunne sådan øh, noget software svare helt automatisk på. Altså, vi arbejder he helt sikkert i den retning, at, øh, at vi kan få svar på flere og flere øh, juridiske spørgsmål, uden at involvere et menneske. Men, øh, men som det er pt, der vil, jeg, der vil jeg forvente, at man godt kunne se sådan nogle, hvor de var outsourced, uden at vi ved det. Og det kunne jo godt komme til at sætte lidt spørgsmålstegn med, hvad vil det egentlig sige at være jurist, og øh, øh, hvor meget bliver man betalt for at have juridisk viden øh, osv. Så det kan godt komme til at ændre hele den måde forskellige faggrupper kommer til at arbejde på. Det er, jo en sjov, det er jo en sjov klasse af problemer, man kan løse, eller man ikke kan løse med ren computerkraft. Ikke? Der skal ligesom et venske over. Det er jo kun sådan noget med en mening eller en hensigt, eller sådan noget, som vi mennesker jo nemt, eller i hvert fald nemmere end en computer kan se. For eksempel har Facebook jo en hel her af jeg tror, de sidder i, i, i Filippinerne, der vurderer, om et billede er stødende eller ej. Mm. Og, og det er jo sådan en sjov abstraktion at, at for os, der sidder derude, af hvis vi bruger Facebook, jamen, så bruger Facebook nogle andre mennesker, som så er abstrakteret for dem også. Altså, de sender jo bare billeder en vej og får en besked tilbage, om det er stødende eller ej. Øh, og, og det her, jo, vi har jo hørt historie om, hvordan de her mennesker, de nærmest får PTSD af det her arbejde, er at sidde og kigge på forfærdelige billeder dagen lang. Øh, og den måde, synes jeg også, det er sjovt, det med, altså... For mig, når jeg bruger Amazon service, jamen, så skal jeg jo ikke ud og ansætte 30 medarbejdere og kigge dem i øjnene og sige, nu skal du kigge på de her billeder, jeg vil gerne vide det her om dem. Jeg, jeg sætter jo sådan set stort set bare en computer i gang, og så er det jo uansynligt for mig, at det er mennesker, der bruger det. Øh, hvad skal man sige? Er der, er der... Der er selvfølgelig nogle problemer med det, i det, men hvad er det for nogle problemer, man møder i den her abstraktion af menneskelig arbejdskraft? Du kan sige, det er jo ret begrænset, hvad vi, hvad vi, som du selv siger, hvad vi kan egentlig afgøre med, med software alene. Så, så når vi skal ind og have fat i nogle mennesker til at lave noget, så kan det blive nogle ret trivielle opgaver. Det vil sige, det kan betyde meget for deres arbejdsdag. Nogle af dem kan måske, som du var lidt inde på her, nærmest blive syge af at lave sådan nogle meget, meget små opgaver, som er rep repetitive. Så, så det er ligesom den ene en del af det, tænker jeg, at, øh, at det ikke er en arbejdssituation, de fleste af os vil kunne se os selv i. Men, men efterhånden, som, øh, som vi måske bliver bedre til at det, det kan udvides, øh, eller at vi, vi, det bliver ikke helt små opgaver, men alligevel løsrevet opgaver, som bliver mere og mere almindelige at outsource, så risikerer vi jo at undergrave hele den måde, vi i, i vores del af verden i hvert fald tænker omkring arbejde på. Altså som noget, der skal være meningsfuldt, og der skal være øh, forskellighed i det arbejde, vi laver. I stedet for, så bliver vi sådan nogle øh, løsarbejdere, daglejere, der arbejder med små bitte opgaver. Og vi gør det for den øh, mindst mulige løn, ikke? Så, så vi kommer til at konkurrere omkring det. Så der er både noget med, at, at hvis det er sådan et meget opdelt arbejde, så er det ikke særlig sundt for os. Men der er også en anden del af det, som jo handler om... Øh, hvad er det egentlig for en, en, en aflønning, vi har, for en sikkerhed i, i arbejdet? Øhm, og der er vi jo med til, i den her del af verden, hvis vi, hvis vi lader for mange opgaver blive udliciteret igennem Amazon Mechanical Turk, til at underminere arbejdssituationen for andre rundt om i verden. Og ja, så for... kan man måske sige, jamen, at øh, hvor meget er det bedre for en i Indien, når han han har et arbejde, han slet ikke har noget, men, øh, men jeg tror, det er, øh, det, det er lidt ligesom, vi havde et opgør med Uber, øh, når, når arbejdet begynder at blive uafhængigt af grænser, øh, bliver mere virtuelt, og kan udliciteres på den måde, vi taler om her, øh, så kommer det til at underminere, som jeg siger, hele den, den samfundsmodel, vi har i dag, eller i hvert fald, kommer det til at udfordre den, øh, så vi kommer til, og tænke over det. Det kan godt være, at vi lige nu mener, at det ikke er vores arbejde, der kan udbydes på den måde. Men som jeg sagde før, vi har, altså inden for, for det juridiske område arbejder man jo meget med øh, at prøve at få. Både at lave lovgivningen, så den er nemmere for IT-systemer at tage stilling til. Men, men også, at det skal være sådan noget, hvor man kan øh, købe små bitte opgaver som, som øh, kan løses usynligt øh, for den, der køber opgaven. Så, så vi kan sagtens som borgere øh, og som forbrugere øh, være med til at købe nogle ydelser og skubbe til en udvikling, som, øh, som kommer til at få meget store konsekvenser for vores samfund. Kan, kan vi undgå det på nogen måde? Altså, som, som enten som det er nu, eller, eller som du ser det i fremtiden. Altså, fordi det her eksempel, som Mikkel gav med, at når jeg sidder og surfer Facebook, så tænker jeg jo ikke over, at for at jeg kan få den oplevelse, jeg får, så sidder der nogen, og må se på en hel masse grusomme billeder for, for, for næsten ingen løn. Øh, Altså, det er usynligt for mig simpelthen, men, men er der noget? Nu ved jeg jo det, så jeg kunne jo lukke min Facebook-konto og, og tage action. Vil det, være, vil det være en løsning? Altså, hvordan skal vi forholde os til, til den her problemstilling som, som almindelige mennesker? jeg tror ikke, der er nogen vej uden at vi kommer til at tale om, hvordan vi skal forholde os alle sammen. Altså, fordi vi, vi medvirker, hvad enten vi vil eller ej. Øh, vi, vi, I dag er vi jo ikke særlig bevidste om det, Øh, vi, som jeg siger, jeg bruger også øh, uden at vide det, nogen, øh, nogen agenter, og jeg kan sådan set heller ikke vide om alt det, jeg bruger, det er elektronisk, eller det involverer mennesker, mm. øh, og derfor bliver vi nødt til at øh, og, og være mere bevidste om det, og vi bliver nødt til at tale om, hvad, hvad det er for en fremtid vi gerne vil have øh, og, øh, og sige du, kan vi, kan vi undgå det jeg vil være meget i tvivl, altså det er en udvikling, der kører og øh, vi er et meget lille land, som har øh, typisk nogle andre øh, etiske øh, standpunkter, eller vi har nogle andre værdier i hvert fald i vores samfund, øh, end, end, øh, end i store dele af verden. Så, øh, så vi af nogle meget store kræfter, der kommer til at rulle ind over os, men det skal jo ikke være nogen undskyldning for, at vi, ikke, at vi ikke selv forsøger at forstå, hvad det er, vi bidrager til på forskellige vis. Lene Prishej, lektor på ITU og institutleder på øh, Institut for Business IT. Tusind tak, fordi du var med. Med hjælpkommen. Nå, Esben. Tilbage til dine bukser. <laughs> ja. Hvordan har de det? <laughs> Nej, vi skal jo... Altså, nu, nu har vi jo hørt om både, hvordan man kan gøre det helt automatisk, men jo også hørt, at hvis du vil, så kan du hyre en hel masse mennesker, der sidder et eller andet sted, uden du nogensinde skal kigge dem i øjnene, til ja. at holde styr på et tilbud for dig. Øh, jeg tror du, du vil gøre brug af det? Eller kan du noget? Uh, altså jeg, synes, jeg, jeg synes både, at det, det, tanken er skræmmende, men det er også, det er også lidt sjovt. Ja. Og, og der er også nogen, der har brugt det i kunstprojekter. Jeg mener, der var en kunstner, der fik tegnet. Jeg kan ikke huske, hvor mange får det var. Og så, man har så lavet en stor installation ja. af de her 5 øh, øh, cents tegninger af, af for, ikke? Øh, så, så der, der er Så det, det er spændende på en eller anden måde, det her med, at det ikke er en maskine, eller at det er den menneskelige maskine, vi, vi sætter i gang. Jeg har ikke noget, som, som er sådan helt oplagt lige nu, men nu har jeg jo det her øh, Hugin-program installeret, og jeg ved, at min buksepris-tracker, den virker. Jeg ved, at buksetrønden virker. Så, så, så nu er jeg jo bare begyndt at lave, lave flere ting. Jeg får jo også en notifikation, når der kommer et, et hashtag-kortsluttet på Twitter, Nå, som, ja. Ja. som jeg nævnt. Så det er jo også en ting, som... Så bliver og, du ringet op om natten. Så bliver, så bliver jeg ringet op om natten, ja. Men der er jo meget her at udforske, synes jeg. Og jeg er bare glad for nu, at jeg, at jeg er kommet i gang, og at ligesom er, jeg øh, har, har fået fødderne våde, synes jeg og, jeg, og jeg har fået det her program op at køre. Så nu kan jeg jo ligesom sådan en gang imellem, så kan jeg begynde at lige tænke, ah det kunne også være det var sjovt, hvis jeg nu gjorde X eller Y. Ikke? Ja, hvis så... man sidder derude og har et eller andet fuldstændig indviklet setup, så vil vi jo selvfølgelig gerne høre det. Det kunne være sjovt at bare kort opsummere en enkelt øh, i, i næste måske, hvad de mest avancerede automations kunne være. Mm -hmm. Ja, så vi vil jo rigtig gerne høre fra jer, der sidder derude, hvis I har nogle erfaringer med det her, det ved jeg, at der er mange af jer, der har. Men der er måske også andre, som er interesseret. Nu fik vi nævnt, at den her IFTTT-service, det, det, det er nok det nemmeste sammen med, med Apples genveje eller shortcuts. Mm. Og måde at komme i gang med det på, hvis man ikke har nogen programmeringsmæssig erfaring eller noget tidligere. Og så lægger vi selvfølgelig links ud til alle, alle programmerne, vi har snakket om, og også til, til dine hjemmelavede programmer. Ja, ja. Dem skal man nok få lov at, at få fingrene i. <laughs> Og dykke ned i. <laughs> I næste uge, i kortsluttet, der øh, prøver vi noget nyt. startet starter nemlig et tema. Ja. Og det tema, det er reparation. Mm. Og reparation kan jo være mange ting. Den måde, vi vælger at gribe det an på, det er, at det er den, sådan, den bredest mulige definition overhovedet. Så det vil ja. sige, ikke bare er det, hvis din computer er gået i stykker, kan du så finde ud af at lave den igen. Det er også, hvis skærmen nu er helt gået i stykker. Hvad kan du så bruge computeren til, eller skal den bare ud, og det skal den jo selvfølgelig ikke? Så på den måde, så vil vi ligesom angribe det på rigtig mange forskellige måder. Reparation, upcycling og hvad vi ellers kan komme på af ord for det her. Og så vil vi også gerne høre fra dig, hvis du har en særlig reparationshistorie eller et særligt forhold til det at reparere ting. Nu er vi jo sådan nogle rimelige digitale hoveder herinde, og øh, derfor så er vi mest måske interesserede i computer og smartphones, men det kunne da også være fedt, hvis det var en traktor, eller øh, måske noget så almindeligt som en øh, elkedel. Så øh, skriv ind kortsluttet, det dr.dk eller øh, skriv på Twitter og brug hashtagget kortsluttet. Og en anden ting, du også gerne må, hvis du vil, det er at giv os dine tips til lister eller tracking, Mille hun skrev ind og bad om nogle gode systemer til at og få tracket sit, det var så medieforbruget, men det kan jo være alt muligt, Tidt så er der et program, der kan bruges til, til, til både at trække romaner, men måske også at, at trække, hvad man spiser, eller, eller hvad vi jeg så hvis du er god til det eller er der et eller andet, du særlig gerne vil vide, så, så skriv endelig ind på de samme e-mails og Twitter-hashtags osv. Det var det for den her gang. Tak fordi du lyttede til Kortsluttet. Vi er tilbage igen i næste uge. Dejlig at være